Tionde kassettens andra sida. Men han undervisade mig faderligt att jag hade fel i detta. Diakimandriten De är en kättare, sa han, som förvränger krist i båda naturer. Och det var om den saken vi först blev ovänner. Därför är det en god gärning att prygla honom. Men han är svår att tro på och du bör ta två säkra män till hjälp. Innan han blev munk var han hövding för ett rövarband i Anatolien och ännu fäller han med lätthet en man med sin knutna hand. Därför är det endast goda män av livvakten som kan ge honom den aga han behöver. Nu väntar jag det bästa av din styrka och klokhet. Ta goda käppar och starka män. Så talade Protospatarius Zakarias och därmed bedrog han mig och förledde mig till synd. Guds straff har sedan nått mig för att jag slagit en helig man. Ty ond var han förvisso men heligheten hade han dock. Men detta förstod jag inte då. Jag tog med mitt vän män som jag litade på, Åspak och Skule. De gav jag vin och pengar och sa att vi skulle tukta en man som förvrängde kristig naturer. De undrade över att vi skulle vara tre för att tukta en, men när vi mötte akimandriten undrade det inte längre. När vi sprang fram mot honom fick jag en spark av hans åsna och med sitt radband som han bar vid handloven och som hade tunga kulor av bly- Gav han skulle ett sådant slag vid tinningen att denne föll till marken och blev liggande. Men Ospak, en god man från Öland med en björns styrka rev honom ur sadeln och vräkte honom om kull. Och nu var vi retade och slog honom värre än vi älger skulle ha gjort. Han bölade förbandelser och skrek på hjälp och ingen kom. Det är Miklagården så att om någon ropa på hjälp springer alla åt andra hållet för att slippa bli gripna såsom skyldiga. Till sist hörde vi ryttaren Alkas och visste att det var kasariska bågskyttar ur statsvakten. Då släppte vi Arkimandriten som endast kunde krypa och gick undan. Men Skule måste vi lämna där han låg. Nästa dag gick jag åter till svärdbäraren Zacharias. Han var då så nöjd med allt att han betedde sig hederligt mot mig. Allt hade gått på bästa sätt, sa han leende. Skule hade varit död när vakten kom och Arkimandriten satt nu anklagad för gratuslagsmål och drog. Det fanns gott hopp att han inte skulle bli släppt utan att få öronen klippta. För kejsar Konstantin fruktade sin broder och denna var sträng mot oroliga munkar och tyckte illa om att få män ur sin livvakt hjälslagna. Därför skulle min lön inte dröja. Han hade redan talat med höga vänner som hade med flottan att göra och inom kort skulle jag bli skeppshövding på ett av de röda skeppen som räknades som det bästa. Med detta blev det så som han sagt- Även bysantinska stormän kan stundom hålla ord Jag fick ett gott skepp Och samman med min son kom jag undan från de farligheter som hotat i palatset Snart for vi med flottan västerut till landet Apulien Där hade vi strider med Mohammeds tjänare Både med dem från Sicilien och från länder där bortom Där var vi lång tid och mycket hände som blev långt att säga Min son växte skön och stark Jag satt honom bland bågskyttarna på mitt skepp han trivdes på havet och där hade vi det bäst. Men i land var han oförståndig med kvinnor så ungdom ungdom med och stundom blev vi osam som detta. När vi låg i kejsarens hamnar i Bari och Tarentum i det apuliska landet eller i Mådon och Nepanto där det stora skeppsvarven är och där solden betalas ut fanns det gott om kvinnor att välja på. Det där sjöfarare är med bytte och såld, dit flockar sig kvinnor gärna. Men på dessa platser fanns även kejserliga krigshövitsmän kallade strateger och överstar för flottan med silverstövlar och höga ämbetsmän kallade sig och logotiter som hade att styra med sold och skattevesen och annat. De hade sina hustru med sig där, späda kvinnor med duvoröst och med vita händer, målade runt ögonen och fulla av djävulskap och dessa var icke för sjöfolk. Som jag ofta sa till Haldan Men han hörde föga på vad jag sa i dessa ting Det var hans öde att kvinnor gärna försåg sig på honom Och själv tyckte han endast det bästa var goda nog För den som haft älskog med kejsarens dotter Nu är de bysantinska kvinnorna äldiga till sin natur Och snabbt redo att bedraga sina män när lusten faller på dem men deras män tycker illa om detta och de högt uppsatta låter gärna döda de unga män de misstänka och stund om sina hustrur samman med dem för att kunna gifta sig på nytt med hopp om bättre lycka. Mitt råd till Haldan var alltid att lämna gifta kvinnor i fred och hålla sig till vad annat som fanns. Om han lyssnade till mig skulle inte av vad som hände. Han skulle inte varit död nu, inte heller skulle jag ha varit sådan som ni nu ser mig och om skattmästaren Theofilus och om bulgarguldet skulle jag inte haft att berätta. Det hade varit bättre så. Likväl var det inte för kvinnans skull han blev dödad utan för guldet men kvinnan kom oss att skiljas åt honom och mig och därav kom det andra. Det kom nu den tid då Protospatarios, Zakarias, Laken och Draco spottade natvarsbrödet i ansiktet på sin oven, Arkimandritens Sofron som sedan länge var tillbaka i kejsarlig yngst. Härvid ropade han högt inför allt hovfolket att Arkimandriten lagt giftigans bröd. För detta blev Arkimandriten gisslad och inspärrad i ett fjärran kloster. Men Protospatarius Zacharias blev avsatt från sitt ämbete och fick öronen klippta för den vanvördnad han visat mot Kristus. Ty det hölls för det rätta att en fromme skulle svälja Kristi med förtröstan sedan han väl fått den i sin mun, även om han kände att gift lagts där i. När denna nyhet kom från Miklagård skrattade jag högt. Ty det syntes med ovist vilken av dessa båda män som var den värste. Och likväl hade det nu fått den goda gärningen färdig att få varandras öron klippta. Men Zakarias hade en son som hette Teofilus. Den var redan 30-årig och hade ett ämbete vid hovet. När nu fadern blev klippt och bortdriven gick sonen till de båda kejsarna och kastade sig fram stupa inför dem. Han sa att faderns synd i sanning vore svår och straffet så milt att han kom i gråt när han tänkte på det. Och han prisade båda kejsarnas godhet med sådan iver. Att kejsar Basilius inom kort gjorde honom skattmäster för flottan. Därefter var det han som hade att göra med allt delande av byte och allt betalande av såld. Vi kom till Mården med den röda flottan för att kölhalas och få vår sold. Då var skattmästaren Teofilus där och han hade med sig sin hustru. Jag såg henne aldrig men min son såg henne snart och hon honom. Det var i kyrkan de såg varandra först. Och fast han endast var en ung bågskytt och hon en uppsatt kvinna möttes det snart i hemlighet och hade sin lust med varandra. Om detta visste jag ingenting förrän han kom till mig och sa att han nu tröttnat på sjön och att han skulle få bättre anställning i skattmästarens följe. Kvinnan hade ställt så till att skattmästaren fått veta att Haldan var son till en man som en gång hjälpt hans fader att hämnas på arkimandriten och nu stod han i endast högt i kvinnans gunst utan också i hans. När jag fick veta allt detta sa jag honom att han lika gärna genast kunde rena svärdet i sitt bröst som att göra det han tänkte. Och jag sa också att det vore orätt av honom att lämna mig frändelös för en kvinna med målad ögon. Men han stod på sig och ville inte höra på förståndigt tal. Kvinnan, sa han, var som en eldslåga och makalös i allt och henne kunde han aldrig lämna. Dessutom skulle han nå anseende och rikedom i skattmästarens tjänst och slippa att gå som fattig bågskytt. Och det funnits ingen fara att han skulle förråda sig och bli döpt. Ty han bad mig att besinna att han vore till hälften bysantin Och därför kunde förstå många ting både med kvinnor och annat bättre än jag Vid detta greps jag vred och förbannade hans moder och därmed skildes vi Detta var en stor sorg för mig Men jag tänkte att när kvinnan tröttnat på honom eller han på henne Skulle han komma tillbaka och då tänkte jag Ska han följa med mig hem när min tjänst är slut? och ta sig hustru där och snart glömma sitt bysantinska blod. Nu gick tiden och kejsar Basilius, som är den största bland alla härmän som suttit i Miklagård, började åter krig mot bulgarerna. Dessa är goda krigare och stora rövare som mycket plågar sina grannar så att många kejsar har haft förtret dem. Och nu hade kejsar Basilius svurit en ed att krossa deras rike och helt göra av med dem och hänga upp deras konung i järnkedjor i sin stadsport. Han drog in i deras rike med en stor här och på hans bud seglade den röda flottan upp i Svarta havet för att härja deras kuster. Men tolv av de bästa skeppen togs ut till ett särskilt ärende och bland dem var mitt. Vi tog manskap ur härren ombord så mycket skeppen kunde rymma och seglade norrut längs kusten ända till mynningen av floden Donau som är den största av alla floder. Anföraren för de tolv skeppen hette Bardas. Han var på det största skeppet och jag fick höra när vi jämsides i tre skeppsled rådde upp för floden att skattmästaren för flottan fanns ombord hos honom. Jag gladdes åt detta och hoppades att få återse min son om han ännu vore i livet. Men varför skattmästaren var med oss kunde ingen säga. Vi hörde stridslurar blåsas och nådde upp till ett fäste som bulgarerna byggt. Det låg bak jordvallar och pålverk på en kulle långt från floden. Runt omkring var det kärr och ödemark och inte att se utom vass och fåglar. Vi undrade alla över att kejsaren sänt oss till detta ställe. Men här satte soldaterna i land för att storma fästet och med de bågskyttarna som hörde till skeppen. Bulgarerna stred tappet på vallarna och först på andra dagen fick vi överhand. Jag fick en pil genom armen och gick tillbaka till mitt skepp. Där fick jag pilen utdragen och såret skött. Och när natten föll på satt jag på däcket och såg fästet brinna och skattmästarens folk komma tillbaka med fångar som bar tung last. Skeppet där Bardas och skattmästaren var låg längst ned och närmast festet, där på ett vännerskepp, där på mitt, där på det övriga i rad uppåt floden. En stund efter mörkrets fall hördes buller och oro från något av de nedre skeppen och det ruppades frågor från andra vad som stod på. Jag tänkte att det var plundrare som Bardas lät tukta. Snart stillnade allt av och blev lugnt utom för tjut av vargar som luktade föda och jag satt sömnlös för svedan i min arm. Då kom en man simmande ut med skeppet. Jag hörde honom i vattnet men kunde ingenting se. Jag tog ett spjut och frågade vem det var ty bulgarer kan finna på mycket men jag blev glad vid svaret tyckte det var min sons röst. När jag fått honom ombord satt han flämtande. Jag sa, det är gott att se dig igen. Mitt hopp var inte stort. Han svarade med låg röst. Bardas är dödad på skeppet och många med honom. Skattmästaren och hans fader flyr med guldet. Det är mera guld än någon sett. Vi måste efter dem och ta det. Har du om bord? Jag gav honom att dricka så att han fick andan igen. ...och svarade att vid pass 15 bågskyttar var ombord... ...medan övriga var i land. Men jag ville veta mera om detta guld... om hade jag ingenting hört. Han var ivrig och sa... ...guldet var bulgarkonungens som höll det gömt här. Kejsaren fick veta detta... ...och sände oss hit med skattmästaren som han litade på. Jag såg guldet när det om bord ...och hjälpte till att försegla det med kejsarens insegel. Men skattmästaren bär hat till kejsaren... Allt sedan hans fader leds medlek. Honom har han med sig och det har tillsammans tänkt ut allt. Alla i hans följe var övertalade. Och när mörkret fallit blev Bardas dödad och huvudsmännen med honom. Och det bågskyttar som var där. Det var lätt, det visste ingenting. Men jag tänkte, nyss var guldet kejsarens. Och ingen utom ilgärningsmän kunde röra det då. Nu är det skattmästarens. Vems blir det om det tas från honom? Så tänkte jag. Och jag lät mig falla i vattnet när ingen såg det. Och samhitt. hit. De tror att jag dödats och sjunkit. Och svarar du mig nu på detta. Vems blir guldet om det tagits från dem? Jag sa. Då var det därför skattmästaren lät lägga sitt skepp nederst av alla. Så att det lätta skulle kunna komma undan i mörkret. Och är det redan en stad då blir guldet den som kan ta det och behålla det. Så är det alltid på sjön. Då driver du nu först nedåt strömmen i tystnad och tar till oronar när ingen kan höra dem. Sedan sätter du segel när det börjar ljusna och med denna vind kan det inom kort vara långt till havs. Det vore gott att veta vart det jämnar sig. Det finns mycket att tänka på i denna sak och jag vill inte göra förrän jag vet vad som är bäst. Haldan sa... Skattmästaren sa med förtroligt att vi skulle fly till Motorukan bortom Krim och dela upp skatten där och sedan gå till kassarerna och vara i trygghet hos dem. Därifrån kunde en var gå vart han ville. Så sa han också till de andra, därför är det säkert att han inte ämnar sig dit. Men strax innan vi drog ut på den affär hörde jag honom sitta mumlande med sin fader en gång när nyheter kommit. Då hörde jag den gamle säga att det vore en god sak för dem att storförsten av Kiv åter börjat avla barn med frillor och inte längre höll sin höga gemål, kejsarens syster i ära, så att vänskapen mellan kejsaren och honom börjat lida. Så hörde jag honom säga, och därför tror jag nu att det är till Kiv det ämnar sig. Jag sa, Haldan, ditt förstånd är gott, och jag tror att du gissat rätt i detta, och går det till Kiv... Då går det åt det håll som är bäst för oss och hjälper oss med guldets frakt en bit hemåt. Och får vi dem så långt, då finner vi goda män i att ta till hjälp mot dem, om så skulle behövas. Nu har vi ingen broska här, Du vi kan inte följa dem inom synhåll över havet. Då skulle de bli skrämda och kanske sticka av åt annat håll. Men en stund före dagningen ska vi komma härifrån utan buller. Även de bästa skeppsvakter sover då. Jag har sökt över att du lämnade mig halvdant men kanske var det det bästa som skedde och detta ser ut att bli till stor lycka för oss båda. Så sade jag då och visste jag bättre. Men ingen gud är känd som tycker om att höra människor prisa sin lycka i förtid. Jag frågade honom om kvinnan som lockat honom. Han svarade att skattmästaren tröttnat på henne och låtit spära in henne i kloster medan hon fått förvana att slå igen när han agade henne. Och när jag själv fann, sa Haldan, att hon även förlustade sig med andra unga män, tröttnade också jag. Detta fann jag vara gott och jag lovade honom långt bättre kvinnor när vi väl nått hem med guldet. Vi lyfte ankar när stunden kom och svängde ut i strömfåran med indragna åror och roddarna sovande vid sina bänkar. Och gled och för nedför floden utan ett anrop blev hört. När skeppsfolk och bågskyttar vaknat lät jag giva dem bättre föda än vanligt och rikligare dryck. Jag lät dem veta att vi hade att jaga kjuvar som flytt med kejsarens byte men mer än så sa jag dem inte. Jag lämnade att bete mig ärlöst och skäla skepp och folk från kejsaren utan ville endast ta dem till låns tills jag fått mitt ärende uträttat. Därtill fann jag mig rätt till han var mig skyldig ett års sold. Vi kom ut ur floden och seglade över havet i ovisshet men när vi funnit Njepers mynning såg vi fiskare där Och fick veta att ett av kejsarens röda skepp för liden dag gått upp för floden Mitt skepp var mindre än skattmästarens Men jag kände ingen farhåga att jag hade läskiska och kasariska bågskyttar ombord Goda män i strid Och han hade näst männen av sitt eget följe Det blev sträng rudd med korta vilostunder Men jag gav roddarna dubbla mått vin när det började jämra sig jag tänkte att skattmästaren med sitt tunga skepp måttade värre. Inga hästjordar syntes vid stränderna och inga patsinaker och däråt gladdes vi. Dina när ligger på plundring eller betar sina judar i dessa nejder räknade floden som sin med allt som färdas på den och ingen flodfarare kan då koka sin föda i land. Det är det högmodigaste av alla människor och de största rövare och själva kejsaren betalar dem vänskapspenningar varje år. På fjärde dagen kom tränne döda män drivande för floden. Av märkena på deras ryggar syntes det att det var av skattmästarens ruddare som tröttnat. Jag höll detta för ett gott tecken och hoppades nu att nå honom vid forskarna. Nästa dag kom åter döda män men det var icke av skattmästarens folk. Därpå fann vi hans skepp strandat och tomt på en ö. Jag förstod att han mött ett flodskepp och tagit det för att komma fortare fram och lättare komma upp över dragstället. Det är ett kölat krigsskepp är svårt att dra på rullar. Mot kvällen den åttonde dagen hörde vi forsarna och nådde dragstället. Inte syntes där utom tvän ruddare som lämnats kvar för svaghet. När det fått vin kvicknade de till och sa att skattmästaren fått sitt nya skepp på rullar denna dag. Men varken hästar eller oxar hade funnits att leja i stranden låg folktom och som dragare hade han därför endast ruddarna som var trötta alla. Därför kunde han ha nått långt. Haldan och jag kände stor glädje när vi hörde detta. Vi tog bågskyttarna med oss och gick upp längs dragspåret. Mellan andra och tredje forsen fick vi syn på dem. Då vek vi inåt och gick snabbt fram bakom patsinakernas grav med huvudskallarna som är på en kulle där. –och väntade i vid den med bågarna redo tills det kom oss nära. Jag såg skattmästaren och hans fader gå in vid skeppet i full rustning och med svär i handen. Fyra bågskyttar skulle hålla på dem, de andra på de män som vaktade dragarna. Bågarna klang och männen föll, och vi tog nu alla till svärden och höjde härrop och sprang fram. Ruddarna vid repen rev sig lösa och flydde, och allt kom i förvirring– men skattmästaren och hans fader följde i ty djävulen deras pansar täckte den gott. Protospatari och Zacharias som skrapats av pilarna flydde främst av alla med ynglingarsprång. Men det var skattmästaren jag mestade ögonen på. Jag såg honom vända sig i häpnad, vit ovanför sitt svarta säg när pilar och rop nådde honom. Han fick män samlade omkring sig och vrålade med mäktig röst. Det det man har känts svårt för honom att bli skild från så mycket guld. Det hade varit väl om han stått kvar tills jag nått honom. Haldan och jag och mästaren på bogskyttarna, en läskisk man som heter Abchar han först fram och högs med männen som ställde sig för skattmästaren. Jag såg honom visa tänderna när han kände igen Haldan men vi kunde inte nå honom till hans män stred tappert fast han höll sig bakom dem. Nu var bogskyttarna framme och skattmästarens män trängde samman mot skeppet men när vi fällde om vi hade emot oss var han själv borta och några av hans män med honom. Skymningen var nu nära och jag var i svårt tvekan hur jag nu bäst skulle göra. Mästaren för bågskyttarna var en man som alltid gjorde vad han blev tillsagd utan att fråga. Honom befallde jag att ta sina män och jagade flyende uppåt floden så snabbt han kunde och att hålla på oförtrutet tills mörkret föll. Jag sa honom att kejsaren satt ett pris på hundra silvermynt på skattmästarens huvud och lika mycket på den gamles och att allt detta skulle betalas till den som kom till mig med deras huvuden han skyndade sig av stad med sina män och jag och Haldan var nu ensamma och gick upp på skeppet i skeppsrummet låg skatten gömd bakom säckar och fat det var fyra små kistor och sju skinsäckar, alla med kejsarens insegel men vad jag kände vid åsynen av denna rikedom var endast ängslan och stort bekymmer du vad skulle vi nu göra och hur skulle vi få denna skatt hem utan att förråda den för andra? Det var svårt att tänka ut Haldan sa Innan bågskyttarna kommer tillbaka måste vi gömma skatten Jag sa Var finner vi ett gömställe för så mycket? Han sa Kanske i floden Du har rätt, sa jag Bli här och håll vakt så ska jag se efter Jag gick till floden och där fann jag det ställe som jag sagt Och skummigt vatten ran fram däröver vi hjälptes åt att bära skatten dit och dölja den väl. Men sedan jag tänkt mycket letade jag två säckar silver blir kvar vid skeppet. Abchar och hans män kom nu tillbaka. De hade med sig tre huden, men ej det huden jag helst ville se. Vi åt och drack tillsammans av det som fanns på skeppet. på sa jag till honom, här ser du Abchar, dessa tvänder säckar med kejsarens insegel. Detta är den skatt som skattmästaren Teofilus och hans fader stulit från kejsaren. Om det är silver eller guld vet jag inte... Det är kejsarens insegel må ingen röra. Nu har vi det illa ställt... ...dy denna skatt måste fortbringas bringas i trygghet till kejsaren. Men jag har hans befallning att inte återvända utan skattmästarens huvud. Därför måste vi nu göra det som är bäst. Jag och min son ska nu dra upp uppåt floden för att leta efter skattmästaren ända till Kiev ...och tvänna av dina män som är villiga ska gå med oss. Men du med de andra... Jag ska nu återvända till vårt skepp med skatten och säga styrmannen att segla till Miklagård. Sen får vi andra ta oss hem som vi kan när vårt ärende är färdigt. Så sa jag och Abchar nickade och kände på säckarnas tyngd. Han talade med sina män och tvenne Kassar var villiga att gå med oss. Abchar och de andra bröt nu upp med silversäckarna och jag var nöjd med att allt gått väl så långt. Det borde ha bågskyttarna för att ha dem till hjälp när vi drog upp för floden för att finna en båt. De rövare kunde väntas där och kanske också skattmästaren när han fått sansa sig. Jag trodde honom allt vara stad på flykt men där i trodde jag fel. Vi var trötta och den natt höll jag först själv vakt på satt jag den ena av kassarerna till det men han var somnat för att olyckan skulle ske. Ty den natt när vi alla sov in vid skattmästarens skepp kom den över oss samman med sin fader och fyra män som han hade kvar jag vaknade vid rastlet av sten när någon snavade och kom på fötter med svärdet redo två män sprang emot mig men i månskenet såg jag skattmästaren fälla den ena av kassarerna och ränna fram mot haldan med svärdet lyftat Haldan var så tungt och han knappt får fram sitt svär och mitt liv skulle jag ha skänkt och allt guldet om jag kunnat nå fram i tid det män jag hade mot mig föll döda utan att jag tänkte på det. Men där låg redan haldan dödshuggen, när jag nådde skattmästaren. Jag högg med båda händer och det var mitt sista hugg och mitt bästa. Det skar genom hjälm och pansarhuva och klöv hans skalle så djupt att jag såg tänder falla ut ur hans gap. Men när döden redan bet honom kom hans svärd i mitt öga. Jag föll till marken och kände att jag skulle dö. Och det gjorde ingenting. Jag tänkte, Halvdan är död och jag har hämnat honom Och allt är nu färdigt Nu är jag trött på detta och har sagt allt Det nästa jag vet är att jag låg bunden Och att Prototipatari och Zakaria satt bredvid mig och skrattade Med ett skratt som inte var som en människas Han sa mig hur jag skulle lämläst och kraxade mycket om guldet Jag spottade på honom och bad honom visa mig sina öron han hade en man kvar och det hög av mig handen och hade helt olja från skeppet till reds att doppa stumpen i så att jag inte måste dö för fort. Men han lovade mig att jag skulle få en snabb död om jag sa vad guldet fanns. Det unnade jag honom inte och jag kände ingen plåga, för jag var död i min själ. Jag sa honom att guldet var på väg till kejsaren och han trodde vad jag sa. Vi talades ej vid mera. Det nästa jag vet är att skrik hördes och en man kved och började hosta och blev tyst. Sedan låg jag i en båt som släpades över marken. Jag fick att dricka och visste ingenting. Sedan flöt båten på vattnet och för det mesta var jag som död. Den som rodde talade mycket och jag förstod en del. Det var den andra kassaren. Han sjöng och visslade och var glad. Han hade flytt undan vid överfallet och sprungit hela vägen tillbaka till mitt skepp. Men det var borta. Han hade återvänt och smugit sig nära De båda som sysslade med mig De hade han dödat med pilar Varför han gjorde sig besvär Med det som fanns kvar av mig kan ingen veta Han må ha varit en god man Som kassarer ofta är Två fattiga män Hade kommit över från andra stranden För att plundra de döda De hade han skänkt skattmästarens skepp Med allt som fanns där Mot att det gav honom sin båt Och hjälpte honom med mig för bidragstället Så hade det skett om detta vet jag endast vad han sa. Han skrattade mycket och prisade sin lycka. Till skattmästaren och hans fader där de låg döda hade han funnit både silver och guld i myckenhet och röstningar och vapen som han tagit från dem var av yppersta sort. Även hos det andra hade han funnit mynt och smycken och en vacker guldring hos min son. Han skulle nu köpa sig hästar i kiv och en kvinna eller två och återvända till sitt folk som en rik man i pansar han vårdade mig så gott han kunde medan han lät mig höra allt detta och jag ville vältra med ur och drunkna men min svaghet var allt för stor. Han visste att det var till Kiv jag komma och när vi nådde dit lämnade han mig hos munkar. Jag ville löna honom med silver det hade mitt bälte kvar oerhört men han ville ingenting ta. Han hade nog, sa han och han hade ställt sig väl med Gud med det han gjort för mig. Nu blev jag hos munkarna och vårdades av dem och till sist blev jag bättre och började återtänka på guldet. Men hemifrån kom till munkarna och gjorde mig frågor. De förstod att jag ville hem och fick veta att jag kunde betala. Så kom jag upp åt floden och den ene gav mig till den andra tills jag kom på gudarnas skepp där vi möttes. Och hela tiden var det tungt för mig att betänka att jag inte skulle kunna säga om bulgarguldet. Även om jag nådde hem till fränder. Men med hjälp av din vishet, präst, är det nu allt sagt. Och jag kan dö nöjdare nu. Men med guldet ska Orm göra som man finner bäst. Det är en stor skatt som räcker gott för många. Och ingen kan säga hur mycket allt det guldet är värt. Eller hur mycket blod som spilts för dess skull. Det ligger där jag sagt. Och det ska ej vara svårt att hitta för den som vet detta. Och ännu ett märke finns nära in till där guldet ligger. Och det är benen som kråkorna nu har plockat rena. Av skattmästaren Teophilus och Brottos Basari och Zacharias. Må deras själar i evig tid era hemlösa vid floden. Och av min son Halvdan som Gud må hjälpa. Fjärde kapitlet. Hur råd om hämtande av guldet. Orm sände en man med bud till Toke så snart han fått höra om guldet. Säg honom detta sa han. Att det är fråga om utfärd efter en stor skatt österut. Och att han är den jag helst vill rådplega mig om detta. Och det är väl om han vill skynda sig hit. Toke behövde i trugas och innan Are och Prästen fått sin berättelse färdig kom han till grönning ivrig att få höra mer om vad som stod på. Så snart han välkomnats och fått öl, sa han: Bud mig bar som bukigt segel, årorsknarr och guld i öster. Lång väg snabbt en lukt mig lockat, Havs skum salt och kölars kära. Men Orm var betänksam och svarade. Två tåg år och kloka tankar ägga knappt till oviss utfärd. Ej i hast av här, men hämtas fjärran guld i gårdarrike. Men skatten är övermåttan stor och han. Och i så svår villrådighet har jag aldrig varit. Ylva vill inte råda mig, hon säger att jag själv ska bestämma i detta. Och det är inte varje dag hon säger så. Därför har jag kallat hit dig till hjälp. Här är Olof Sommarfågel som själv varit i Österled och hans klokhet är stor. Men tre är bättre än två vid så viktigt rådslag. Duke fick nu höra allt om Ares öde och om bulgarguldet. Endast om platsen där guldet gömts, sa Orm ingenting. Den kunskapen behåller jag för mig själv tills vi är där, sa han. Du, guld kan vara mycket en olycka. Och blev det känt i förtid var skatten ligger? Då kunde detta komma till andra öron och någon kunde nå före mig istället. Om nu detta guld ska hämtas så ska det hämtas av mig själv. Det är det arv till mig från Are som räknar sig som död. Men åt dem som hjälper mig med detta ska jag dela med mig utan snålhet om färden blir av. Jag har ställt illaställt sedan jag fick höra om detta guld. Och stundom kan jag knappt sova för alla ovissa tankars skull. Mitt största bekymmer är detta. Att det blir lång tid att vara hemifrån och jag kommer att vara i oro för gård och folk hela tiden. Och ett annat är detta, att mycket pengar må läggas ned på ett gott skepp till denna färd och på lägga till skeppsfolk. Och blir jag då till sist lurad på skatten om någon redan funnit den, då är mycket förspilt till ingen nytta. Toke sa utan tvekan vara beredd till färden. Och det är mitt goda råd till dig, orm, att du ska fara, sa han. så kommer du att gå här i tanka på detta guld tills du varken kan äta eller sova och aldrig känna dig väl tillmods. Och det kan gott vara att du skulle grubbla och gräma dig tills du blev från vettet. Det är ditt öde att hämta guldet, det må du förstå. Och värre har jag hört talas om. Det blir en lång resa, det är sant, men det är rimligt att du får ha besvär för en sån skatt. För min del har jag det så sällt att skinnhandeln är dålig och min kvinna med barn. Därför kan jag följa med utan bekymmer. Even Rapp rådde mig att resa, sa Orm. Men det var när han trodde att han själv skulle med. Men när jag sa honom att han måste bli kvar för att se till gård och folk då besinnade han sig och rådde mig att glömma guldet och stanna hemma. Fader Willewald råder på sitt sätt. Han säger att jag är rik nog redan och gammal nog för att tänka mer på himmelska skatter än på jordiska men jag har svårt för att tänka som han i denna sak. Där har prästen fel, sa Toke. Hur vis han än må vara i många ting. Ty är så är det med människan, att hon tänker mera på gods och guld när hon börjar bli äldre. Så var det med kung Harald, det säger min kvinna, och han var den visaste av alla människor. Fast det är sant att han en gång blev lurad av mig. Och själv känner jag större ilska för varje år mot det gotska ska köpmännen vid Kalmarna. Även när det inte betalar mindre för mina skinnen förr. Det är också annat som åren har med sig, sa Orm. Och det kan vara ovist om jag nu skulle stå mig på långfärd lika bra som förr. Jag är äldre än du, sa Toke. Och mig tynger inte åren. Och det är inte länge sedan det spordes att du drept Vänner med ett kvastskaft. Det må ju sanning kallas ett raskt dåd Och det synes med vittna om att ungdomen alltjämt sitter kvar i dig Även om du inte själv vill tro det Det var din dotter Ludmilla det rände efter har jag hört Hon må bli avundad av kvinnor och få mycket manfolk omkring sig efter detta Men nu vill jag veta vad du, Olof, råder till i denna sak Vi har talat svid mycket om detta, orm och jag sa Olof Sommarfågel betänksamt och jag har varit lika tvehåxen som han och inte kunnat råda. Jag är den som bäst vet hur lång denna resa är och vilka farligheter den kan rymma. Men med ett skepp fyllt med goda män kan mycket prövas. Orm vill ha mig med på färden om den blir av. Men det finns svårigheter för mig med detta. Lika är det sant att jag kunde bli till god nytta. Så jag känner till hela Miklagårdsvägen och den stora floden och dess faror. Nu har jag till sist kommit till ett beslut. Och mitt råd är detta Du ska hämta guldet, Orm Och jag ska följa med på färden Mot att du ger mig din dotter, Ludmilla, till hustru Orm såg på honom i förvåning Vad sa jag, sa Tuke skrattande Här är den första i flocken Du har ju hustru redan, sa Orm Jag har två, sa Olof Till så är hövdingars sed hos oss Men de ska jag driva bort om jag får din dotter Sämre svärson kunde jag få sa Orm eftersinnande och det kunde vara väl att få henne gift innan flera bärsäkare kommer i omkring henne men detta är en stor sak som tål att tänka på har du talat med mina kvinnor om detta? Det vore illa gjort om jag talat med dem innan jag hört mig för hos dig men jag tror att Ulva inte ska vara med emot i detta hon vet lika väl som du att jag är den rikaste hövdingen i hela Finveden med sju kor och krigor till, och av den äldsta etten. Min egen ett säger jag ingenting om hur den kan vara, att den är bättre än de flesta, sa Orm. Jag har vidfamn i släkten, och efter honom min yngsta son benamn. Men flickan är dotter och dotter till kung Harald, det må du betänka, så att maken till gifte lär du inte hitta, även om du letar i alla smålanden. Därför är det min tanke att du må driva det hustru du nu har längre bort än till brygghus eller bakstuga om du vill ha min dotter. Hon kommer att samtas illa med dig om du inte därefter håller dig till henne ensam. Den heden är omvärd, värd, sa Olof. Och det har jag redan kunnat märka att det blir bräckligt med husfriden när man har mer än en. Men nu är det en stor glädje för mig att du är med emot i detta och därför säger jag dig tack. Tackar mig inte för tidigt, sa Orm. Först måste vi höra vad Ylva säger med detta Det är jag själv som bestämmer Men den kloke låter alltid sin hustru få ett ord med i sådana ting Ylva kallade sig inte rådslaget Och när hon fick höra vad som var på tal Så hon att detta inte var helt oväntat för henne Och en sån friare bör inte bli nekad sån. är du Olof är både rik och av god rätt, Så att din lik inte vore lätt att finna i dessa nejder Där är det en man med förstånd Och det är alltid syns med vara värt mycket det är sant att om du varit ännu klokare än vad du är skulle du önska dig Oddny som är mild och foglig och lika välskapt som systern. Men en man gör så gott han kan i sådana ting och bättre kan han inte göra. För mig är det gott att du väljer Ludmilla, hon är ostyrig och svår att ta med. Men sånt kan bättre sig när hon fått en man. Så är det, sa Det finns inget ont att säga om flickan. Hennes lynne inte värre än vad ditt eget var när vi såg dig först i kungsgården, Orm och jag. Likväl blev du tämd rätt snart och jag har aldrig hört Orm jämra sig över dig. Nu pratar Tocke, sa Ylva. Jag blev inte tämd. Vi av Gorms blod kan aldrig tämjas. Vi är vad vi är inför Gud själv. Men Orm sig sigtrygg och gav mig Almansurs guldkedja, skulle betänka. Och då förstod jag att han hörde mig till... Så skulle ingen kunnat göra utom han Men kom inte att säga att jag blev tämjd Det var en nyttig kedja sa Orm. Det kan ingen eka till Och det lär väl kunna bli en sån åt Ludmilla också Om vi får hem guldet Nu kan du själv tala med en Olof Hon ska räknas om din fäste med efter detta Och bröllop blir den när vi återvänt från färden Om du kan få dina hustrur ur vägen då Olof sa att med sådant fanns ingen svårighet i finveden det var endast att betala kvinnorna hederligt och låta dem gå. Detta kunde han fort förordnat, och det syntes honom bäst att giftet med Lundmilla blev av före resan. Men här hade han både orm och ylva emot sig och till sist fick han ge sig till tåls. Så långt gick allting väl för Olof Sommarfågel i denna sak om han också inte fått det så som han ville i allt. Hos Ludmilla blev han gott mottagen och det hade mycket att, att tala om. Alla kunde se att hon var väl till fred, även om hon efteråt anförde Oddni och Ylva att hon tänkte att en sådan hölding som han skulle komma med händerna fulla av klänoder. Hon frågade honom om han var argsint när han var drucken, om han var muntras på morgnar eller kvällar. Hon ville reda på mycket om hur det båda kvinnor såg ut som han skulle göra sig av med för hennes skull. Och om hans gård och kor och vad drängar och pigor han hade Och vad rikedom i sina kistor I allt gav han henne sådant besked att hon blev nöjd Men fader Willibald satte upp en sträng mina när fick höra om allt detta Till hastigheten hade ingen tänkt på att Olaf sommarfågel var en okristen man Och detta fann han vara illa En kristen ung han Som han själv döpt kunde inte utlämnas åt en hedning Ända som Olof först detta sig döpas kunde detta gifte bli av. Om detta blev nu skarp ordväxling bland kvinnorna, till Åsa höll med prästen men Ulva och Ledmilla var emot honom. Till sist befall det att käbblet skulle sluta. Det nu hade det resan att tänka på och det andra blev det god tid att tala om efteråt. Om då Olof ville låta sig döpas vore det väl om inte skulle han få flickan i alla fall. Sen får hon god tid att göra honom kristen om hon tycker att det lönar sig, sa han. Åsa tillrättavisade honom skarpt för dessa ord, men Orm bad henne tänka på Are och besinna att det var kristet folk som bryr sig så åt mot honom. Fader Wilhelm satt dyster och sa att allt sedan det tusende året gått utan att domen kommit hade det blivit mindre allvar med att tjäna Kristus. Och ska det fortsätta så, sa han, kommer djävulen till sist att segra och ni alla att bli hedningar igen. Men orm bad honom var vid gott mod och inte tänka så illa om dem alla. Jag är nöjd med Kristus och det är mitt hopp att han är nöjd med mig, sa han, även om jag gifter bort min dotter så som jag själv finner vara bäst. Och det ska mycket till innan jag sviker honom, jag han har alltid varit med till hjälp. Ducke sa att på tal om detta kunde han berätta nyheter från Värent. Ni minns nog ännu prästen Reinald, sa han. Den samme som för kristisk skull slog ner den gamle styrkar vid stenen. Nu är käringen död som han kom i träldom hos och han är en fri man och högt i ropet hos många. Präst är han alltjämt men inte längre åt Kristus. Honom tröttnade han på medan han trälade hos käringen. Och nu förbannar han allt som hör honom till och håller sig till frej istället och samlar stor rikedom med sina konster. Alla kvinnor lyder honom och håller honom för den yppersta präst som någonsin sätts bland virdar. Och det sägs att han samlat följe och redan är som en hövding för löst folk. Fader Willibald hörde detta med förfäran. Hedan efter, sa han, han inte längre hålla förböne för denna man. Och detta var vore första gången han hört om en kristen präst som öppet givit sig åt djävulen. Ylva tyckte att han haft sina goda sidor och att det var skada att det så illa. Men Orm skrattade. Låt dem båda, honom och djävulen, samsas med varandra i lugn och rosan via viktiga ting att tänka på nu. Han var nu inte längre tveksam om hämtandet av guldet. Det blev bestämt att... Om ett gott skepp kunde finnas till köps nere kusten skulle det segla vid midsommar. Men värst blir det med skeppsfolk, sa orm. Vi må ha skeppskunniga män men sånt är det ont om här i inlandet och att lära främlingar kan ha sina vådor med sån frakt som vi ska hämta. Det kunde vara klokt att ta få. Du, då blir lägan mindre men kanske klokare att ta många. Du, vi vet inte vad faror som väntar. Femte kapitlet. Hur det seglade till gudarnas vi. Olof Sommarfågel drog hem till sitt för att rösta sig till färden och lära skeppsfolk bland män han kände i Halland. Och Orum Toke och Harald Orumsson red ner till kusten för att söka ett skepp. Vid åmynningen fann det som att det köps. Dess ägare började bli gammal och ville sälja det för att kunna skifta arv åt sina döttrar. Det blev nog vågat synat och befanns vara i gott stånd. Det var på 24 par år. Och sådana skepp räknades bland det ansenliga Men Orm tyckte att det inte skulle skada om det var ett större Och tog höll med om detta Det är det stora hövdingar som ska segla ut, sa han Och trettio par år går inte för mycket för oss Vid dragställena, sa Harald Ormsson Där det ska släpas över land, som Olof Sommarfågel sagt oss Finner ni det kanske vara stort nog? Det är så med dig och din lycka, Orm, sa Toke att klokheten inte bara finns hos dig själv Utan också går i arv till dina barn Det är illa när en man blir undervisad av sin son sa Orm Och det ska inte bli en vana så länge jag råder Men för denna gång Kan jag vara med på att pojken har rätt Det blir tyngre släp Än när vi drog Sankt Jakobs klocka Vi var unga män då sa Toke, Nu är vi stora hövdingar Och behöver inte själva röra repen och ungdomar ska ligga i selen medan vi går bredvid med tömmarna i vältet och förundrar oss över deras ringa styrka. Men det kan nog vara sant att ett skepp som detta blir mycket nog för deras krafter. Till sist och efter lång handel köpte ormskeppet. Slut på kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i emballaget. Och fortsättning följer på kassett nummer elva.